Стівен Кінг, Пітер Страуб, Телісман. Частина друга, розділ дев'ятий. Джек у Мухоловці. Один. Вже за 60 годин Джек Сойер, світоглядні орієнтири якого суттєво змінилися після ризикованого переходу через тунель Оутлі в середу, перебував у холодній комірчині пивниці Оутлі. Свій рюкзак він ховав за барилами з бушем які стояли в дальньому кутку кімнати, наче алюмінієві кеглі для гігантського боулінгу. Менш ніж за дві години, коли пивниця нарешті зачиниться на ніч, Джек утече. І те, що він думав про це саме так, не піде, не рухатиметься далі, а саме втече, показувало, в наскільки безнадійній ситуації він опинився. Мені було шість. Шість. Джону Бі Сойеру було шість. Джекі було шість. Шість. Ця думка, вочевидь, позбавлена будь-якого змісту, засіла в його голові цього вечора та постійно виринала знову. Він гадав, що це пов'язано із жахливим переляком, з відчуттям того, що навкруг нього починає стискатися коло. Він не мав жодної гадки, про що ж була ця думка, але вона все кружляла та кружляла, неначе дерев'яний коник на каруселі. «Шість. Мені було шість. Джекі Сойру було шість». Знову і знову, по колу і по колу, летіла вона. Комірчину від бару відділяла стіна, яка цього вечора аж вібрувала від гамору. Пульсувала, неначе напнута на барабані шкіра. Ще 20 хвилин тому це був вечір п'ятниці, коли текстиль Оутлі та гумова фабрика Доктауна видавали зарплатню. А тепер бар був заповнений вщердь. І навіть більше. Ліворуч від бару висів плакат. Одночасне перебування понад 220 людей є порушенням правила 333 пожежного кодексу округу Дженесі. Певно, по вихідних правило 331 не діяло. Адже, на Джекову думку, у приміщенні зараз перебувало понад три сотні осіб, які жваво витанцьовували у ритмі кантрі-вестерну під музику гурту, що називав себе «Хлопці з долини Дженні». То був жахливий гурт. Зате вони мали стіл-гітару. «Місцеві хлопи аж трусяться за стіл гітару Джеку», – сказав Смоукі. «Джеку!» – Лорі перекрикувала звукову стіну. Лорі була опасією Смоукі. Джек досі не знав її прізвища. Він заледве розібрав її крик через тріщання музичного автомата, який вмикали на повну гучність, доки гурт відпочивав. Джек знав, що зараз усі п'ятеро стерчали по той бік бару та жлуктили чорного китайця за півціни. Вона просунула голову у двері комірчини. Тьмяне біляве волосся, зібране дитячими білими пластмасовими шпильками, поблизкувало у світлі флуоресцентних ламп. «Джеку, якщо ти бігом не викотиш це барило, боюся, він захоче випробувати тебе на витривалість». «Ясно», – відказав Джек. «Скажи йому, що я зараз буду». Шкіра на руках у нього взялася сиротами і зовсім не через вологий холод комірчини. Зі Смоукі Абдайком краще не жартувати. Смоукі у паперовому кухарському ковпаку на вузькій голові. Смоукі з пластмасовими вставними щелепами, замовленими по пошті, у довершеній рівності яких було щось жаске та навіть поховальне. Смоукі з жорстокими карими очима на тлі підстаркуватих жовто-брудних білків. Смоукі Абдайк, якому дивним, незрозумілим, а від того ще страшнішим чином, Удалося перетворити хлопчика на в'язня. Ненадовго музичний автомат змовк, але гучне ревіння натовпу тільки посилилося, як компенсація тиші. Якийсь ковбой з озера Онтаріо завів гучним п'яним голосом «Їхоу!». Жінка скрикнула, келих розбився, а тоді музичний автомат завівся знову. І звучав він, наче ракета, яка розганялася до потрібної швидкості, аби подолати земнетяжіння і полетіти на Сатурн. Така місцина, де їдять те, що зіб'ють на дорозі. Сирим. Джек нахилився над одним із алюмінієвих барил і сунув його десь на три фути. Рот скривився у гримасі болю. Чоло спітніло, попри пронизливий холод. Спина не згиналася. Діжка зі скреготом і вищанням котилася по голому цементу. Важко дихаючи, Джек зупинився. У вухах дзвеніло. Хлопчик підкотив до барила з бушем візок, поставив його з торчма, а тоді знову підійшов до пива. Йому вдалося підняти його за дужки та перенести вперед, до візка. Та коли Джек спробував поставити вантаж, то втратив контроль. Велике пивне барило важило лише на кілька фунтів менше за нього самого. Воно тяжко приземлилося на платформу візка, застелену рештками килима для пом'якшення таких приземлень. Джек одночасно намагався прилаштувати барило і вчасно забрати руки від нього. Але це робив занадто повільно. Барило защемило пальці у задній частині візка, пролунав гучний удар, та Джекові пощастило витягти звідти розпухлі і пульсуючі пальці лівої руки. Він поклав їх у рот і почав смоктати, мимовільно на очах з'явилися сльози. Але було дещо значно гірше за прищемлені пальці. Джек почув тихе шипіння газу, що проходив крізь дренажний клапан барила. Якщо смовки під'єднає барило до апарата, а звідти піде піна, або, що навіть гірше, він зніме корок і пиво потужним фонтаном пирсне йому в обличчя, краще навіть не думати про це. Минулої ночі в четвер, коли він намагався притягнути Смоукі-барило, воно завалилося просто на бік. Дренажний клапан вискочив і перелетів через кімнату. Білясто золота пивна піна потекла по підлозі комірчини до дренажної труби. Джек закляк на місці, переляканий і застиглий, байдужий до оволання Смоукі. Це був не Буш, а Кінгсленд. Не пиво, а Ель Королеве. Саме тоді Смоукі вперше вдарив його. Швидкий потужний удар, який відкинув хлопчика на облуплену стіну комірчини. «Ось твоя зарплата за сьогодні», – сказав Смоукі. «І раджу тобі ніколи більше так не робити, Джеку». Проте найбільше у фразі «Раджу тобі ніколи більше так не робити» Джека налякав подвійний зміст. Тобто в нього буде ще не одна нагода зробити таке. Ніби Смоукі Абдайк упевнений, що Джейк залишиться тут надовго. «Джеку, хучіше!» «Вже йду!» – видихнув Джек. Він підтягнув візок до дверей комірчини, спиною відчув ручку, повернув її та прочинив двері. Ударився об щось велике, м'яке та пружне. «Господи, обережніше!» «Упс, вибачте!» – сказав Джек. «Я покажу тобі упс, гівнюче!» – відповів голос. Джек дочекався, доки важкі кроки біля комірчини не стихли, а тоді знову спробував відчинити двері. Вузький коридор пофарбовано жовтаво-зеленою фарбою, у ньому смерділо лайном з цяками та тайгі-боулом. То тут, то там виднілися дірки в штукатурці. Нерівні графіті розповзалися стінами. Їх намалювали знуджені п'яниці в очікуванні можливості скористатися пойнтерами чи сеттерами. Найбільший напис на зеленій стіні було нанесено чорним фломастером, і, здавалося, він відображав усю нудьгу і безцільну злобу оутлі «Відправте всіх американських нігерів і жидів до Ірану!» Гамір з бару чувся навіть у комірчині. Тут він скидався на величезну звукову хвилю, якій не було кінця краю. Джек ще раз окинув місце над барилом на візку, щоби переконатися, чи не видно його наплічника. Йому треба було тікати. Треба було. Мертвий телефон нарешті заговорив, закувавши його в капсулу з чорною кригою. Це погано. А ще гіршим був Рендольф Скотт. Тобто, насправді, той кадр не був Рендольфом Скоттом. Але виглядав саме як це актор із фільмів 50-х. Смоук Абдайк, певно, ще гірший, хоча Джек уже не був у цьому певний. Особливо відтоді, як побачив, що очі схожого на Рендульфа Скотта чоловіка змінювали колір. Та найгірший сам Оутлі. Щодо цього Джек був певен. Оутлі, штат Нью-Йорк, у самому серці округу Дженесі видавався тепер жахливою пасткою, розставленою для нього. Така собі муніципальна жовта мухоловка. Мухоловка – одне з природних див. Легко в неї потрапити. І майже неможливо вирватися. Два. Перед ним стояв високий чоловік із гігантським пузом, який чекав, доки звільниться вбиральня. Він перекочував з одного кутика рота до іншого пластмасову зубочистку. Джеку спало на думку, що то, певно, він ударив дверима чоловікове черево. «Гівенюк», — повторив Товстун, — а тоді двері туалету різко відчинилися. Звідти вийшов чоловік. І на одну бентежну мить його очі зустрілися з Джековими. Цей чоловік скидався на Рендольфа Скотта. От тільки кінозіркою він не був. Звичайнісінький різнороб Зоутлі, що пропивав свою тижневу платню. Потім він поїде звідти на напівоплаченому Мустангу з розхитаними дверцятами, чи може на виплаченому на три чверті мотоциклі великому старому гарлиї з наліпкою «Купуй американське». Його очі стали жовтими. «Ні, це твоя уява, Джеку. Просто твоя уява. Він лише...» «Лише різнороб, що придивляється до тебе, бо ти новачок». Певно, він ходив до старшої школи в цьому ж містечку, грав у футбол, надув живота католицці-черлідерці і одружився з нею. А та поглачила на шоколадках і заморожених вечерях Стауферс. Просто один з зоутлійських бовдурів, просто... Але його очі стали жовтими. Годі вже, не стали. От тільки було в ньому щось таке, що змусило Джека пригадати подію, яка трапилася, щойно він прийшов до міста, яка трапилася в темряві. Товстун, що обізвав Джека гівнюком, відсахнувся від сухореброго чоловіка в лівайсах і чистій білій футболці. Рендольф Скотт рушив до Джека. Його великі жилеві руки хиталися з боків. Його очі виблискували крижаною блакиттю, а тоді почали мінитися, вкриватися плямами, світлішати. «Малий», – мовив той, – і Джек з незграбним поспіхом кинувся навтюки, прочиняючи дупою двостулкові двері. Тепер йому було абсолютно байдуже, кого він там збивав. Гамір оглушив його. Кенні Роджерс жваво горлав віншувальну пісню якомусь типу на ім'я Рубен Джеймс. «Ти був з тих, хто другу щоку підставля і удару жде», – заявляв Кенні в залі похмурих п'яниць, які ледь стояли на ногах. «І казав, що для смиренних кращий світ гаряде». Серед усіх присутніх Джек не бачив нікого особливо смиренного. Пацани з долини Дженні поверталися на сцену і знову бралися за інструменти. Усі вони, крім стіл-гітариста, виглядали п'яними та збентеженими. Можливо, навіть не розуміли, де перебувають. А від стіл гітариста віяло тільки нудьгою. Ліворуч від Джека якась жінка жваво тревенела по телефону автомату. Джек ні за що в світі не торкався б його, якби міг, навіть за тисячу доларів. Доки вона тріскотіла, п'яний супутник мацав її та запхав руки у напівростібнуту ковбойку. На великому танцмайданчику човгали та вовтузилися близько сімдесяти пар, які, не надто зважаючи на бадьорий темп співаної пісні, просто тулилися одне до одного та обіймалися. Руки мацали сідниці, губи зливалися воєдино, підстікав щоками і лишав великі кола під пахвами. — Ну слава тобі, Господі! — сказала Лорі і відчинила для нього дверця та з боку від бару. Смоукі вже був на півдорозі до них, ставлячи на візок Глорії, джин-тонік, горілку Сауер та коктейль «Чорний китаєць» – єдиний конкурент пива названня «Напій міста Оутлі». Джек побачив, як Рендольф Скотт вийшов крізь двостулкові двері. Він зеркнув на Джека, його блакитні очі вкотре перехопили погляд хлопчика. Він ледь кивнув, ніби хотів сказати «Ми ще поговоримо». «Такс, сер». Може, ми поговоримо про те, що могло чи не могло трапитися у тунелі Оутлі? Або про батоги з телячої шкіри? Чи про хворих матерів? Може, ми поговоримо про те, що ти сидітимеш в окрузі Дженесі ще довго-довго? Може, аж доки ти сам не перетворишся на стариганя, що плаче над магазинним візком? Як гадаєш, Джекі? Джек здригнувся. Рендольф Скотт посміхнувся, ніби він міг бачити те тремтіння, або відчути його. А тоді він пішов геть від натовпу і задушливого повітря. Уже замить тонкі, але сильні пальці Смоукі вчепилися Джекові в плече. Вони шукали найболючіше місце і, як завжди, знайшли його. Ті пальці були дуже вправні в пошуку болючих точок. «Джеку, ти маєш рухатися живавіше? сказав Смоукі. У його голосі майже вчувалося співчуття, от тільки пальці й далі рухалися, мацали та вгризалися в плече. Його подих пахнув рожевими канада-мінц, які він постійно смоктав. Його фальшиві зуби, замовлені поштою, клацали і тріскотіли. Час від часу чулося огидне сьорбання, ті зуби трохи сповзли, а він засмоктував їх назад на місце. «Ти маєш рухатися хочіше, а то мені доведеться підганяти тебе». Розумієш, про що я? Так. вичавив Джек, намагаючись не стогнати. Гаразд, чудово. На пекельно болючу мить його пальці залізли ще глибше, ще старанніше мацаючи маленький вузлик нервових закінчень. Джек таки застогнав, це задовольнило смовки, тоді він припинив. «Допоможи мені поставити це барило, Джеку, і зробімо це швидко. Вечір п'ятниці, і люди мають пити». «Ніч на суботу», – тупо сказав Джек. «І тоді також. Уперед!» Джекові якось удалося допомогти Смоукі підняти барило до квадратного відділення під баром. Худі жилові м'язи Смоукі надималися під футболкою з логотипом «Пивниця Оутлі». Паперовий кухарський ковпак непорушно тримався на його вузькій і слизькій голові, торкаючись краєм лівої брови, не на наперекір гравітації. Затамувавши подих, Джек дивився, як Смоукі легким ударом скинув дренажний клапан з барильця. Барило шипіло сильніше, ніж мало б, але не пінилося. Джек мовчки рвучко видихнув. Смоукі котив до нього порожнє барильця. «Віднеси його назад у комірчину, а тоді прибери в туалетах. І не забувай, що я казав тобі сьогодні в день». Джек усе пам'ятав. О третій обіді пролунав свист, схожий на повітряну сирену, і Джек мало не вискочив зі своїх штанів. Лорі засміялася і сказала, «Глянь на Джека, Смоукі!» Гадаю, він описав свої «Тавскінс». Смоукі кинув на неї короткий, похмурий погляд, а тоді жестом покликав Джека. Розповів хлопчику, що то був свисток, який сповіщав про видачу зарплатні на підприємстві «Текстиль Оутлі». Розповів, що такий самий свисток повідомляє про початок виплат на гумовій фабриці «Доктауна» – компанії, що виготовляє пляжні іграшки, надовні гумові ляльки і презервативи під назвою «Ребрехстазу». І скоро, сказав він, певниця Оутлі почне заповнюватися. «І тоді і ти, я, Лорі та Глорія маємо рухатися швидко, як блискавки», – сказав Смукі. «Бо коли в п'ятницю в них заведуться грошенята, ми маємо відбити все, що недоотримали в неділю, понеділок, вівторок, середу та четвер. І коли я кажу тобі, що треба витягти барило, ти маєш виконати наказ швидше, ніж я закінчу кричати. І що півгодини ти маєш мити чоловічий туалет. У п'ятницю ввечері хлопи блюють кожні 15 хвилин». «У жіночих прибираю я», – сказала Лорі, наближаючись. Її волосся скидалося на тонке хвилясте золото, а шкіра була білою, як у вампірів із книжечок коміксів. Вона чи то застудилася, чи то сиділа на кокаїні, бо постійно шморгала носом. Джек подумав, що то все ж таки застуда. Він дуже сумнівався, що в Оутлі хтось міг собі дозволити розважатися кокаїном. «Жінки не такі брудні, як чоловіки. Схожі, але все ж не зовсім». Заткни пельку Лорі, сам заткни, сказала вона, і рука смолки здійнялася швидко, наче блискавка. Раптом почувся удар, і на блідій щоці Лорі з'явився червоний відбиток долоні смолки, схожий на дитяче тату. Вона захлипала, але Джек із жахом і здивуванням побачив у її очах вираз абсолютного щастя то був погляд жінки, яка вважала таке ставлення втіленням любові й турботи. Не гальмуй, і у нас не буде проблем, сказав Смоукі. Просто не забувай мити щопівгодини та відчищати блювотиння. Саме тоді він знову сказав Смоукі про те, що хотів би звільнитися, а Смоукі ще раз дав свою брехливу обіцянку про недільне пообіддя, та навіщо думати про це все? Крики стали гучнішими, вибухи сміху різкішими. З тріском зламався стілець і пролунав тремтливий крик болю. На танцмайданчику почалася бійка, вже третє за ніч. Смоукі вилаявся і проштовхався полз Джека. «Позбудься цього барила», – кинув він. Джек поставив порожнє барило на візок і повіз до двостулкових дверей, налякано видивляючись Рендольфа Скотта. Розглядівши його у натовпі витріщак, що спостерігають за бійкою, він трішки заспокоївся. У комірчині він поставив порожнє барило до решти на платформу. За вечір у пивниці Абдайка-Воутлі видудлили вже шість барилиць пива. Зробивши це, він знову перевірив, чи на місці наплічник. Якоїсь панічної миті хлопчику здалося, що він зник, і серце гучно загупало в грудях. Там був і магічний сік, і монетка з території, що перетворювалася у цьому світі на срібний долар. Джек рушив праворуч. Чоло його вкрилося потом, і пониж порив між двома іншими барилами. Ось де він був. Джек відчував округлість пляшки з-піді крізь зелений нейлон наплічника. Серцебиття сповільнилося, але його досі трусило, а ноги були як ватні. Так почувається, коли дивом уник катастрофи. Чоловічий туалет був жахливим. Ще кілька годин тому Джек міг би виблювати тут за компанію. Але тепер, здавалося, він уже звик до смороду. І чомусь саме це було найгіршим з усього. Він налив гарячої води, сипнув комета та взявся шурувати мильною шваброю туди-сюди по загидженій підлозі. Думками він повертався до подій останніх кількох днів, переймаючись ними наче тварина, що потрапила у пастку.